Ek is al ogenblij, die kinders is ook saam met ons So, jy weet ek was nou vir a paar weke was ek nie hier gewees nie En wat my so kostbaar is, is dat As ek terugkom en ek Jesse kry vir ons van die series van wat die gemeente gesê is En uh, ek is bezig om my eerst stilte tyd Dan kom ek achter hoe dat Dit my net die bevestiging is weet van wat hier gesê word en wat in my persoonlijke tyd met die heren gebeur. En dit is die bevestiging van om die selle nood die weet te hoor van gees. Dit is kostbaar en ek weet daar baie van julle wat dit ook belewe. En dit is so awesome om God te dien hee, wat so getrouw en so gehoorzaam is. En wat so je weet, een universele gees het. En elkeen van ons, op ons eie vlak ontmoet. Dit is vir my awesome, om dit te belewe. En, uh, terwijl ons so van die kinders praat, en die kinders hier vir is, val het my by van die skrif daar, Matthäus, wat ek vir ook gelees het, van, waar Jesus sê, ek die kinders verhoed om na my toe te kom nie. Hy sê, in die ander plek, en Marcus praat hy daarvan, hy sê, dit sal beter wees vir hy oom een meels om sy nek te sitte, om in die water te gooi, als om kinders te verhoed om die woord van God te hoor en wat ek dink wat hy bedoel is, is as het deertrek na die Nieuwe Testament toe beteken het eindelijk om kinders te verhoed om die waarheid te oor want hulle is die kind, soos ons weet, is so onskuldig, hy so sy harde skuif is so skoon dit is eindelijk groot skade ons weet waar die, ons het daar doorgekom wat sy skade dit is om daai kind sy brein te programmeer met verkeerde informasie En ek dink, dit is hoekom Jesus so streng was met sy disciples. En ook met die volk, is nie die kinders verhoed om na my toe te kom. He. So, ja, Jan, ek is ook, ek dink, ons gaan ook jou vraag aanspreek verochend. Oor, wat gebeur, hoekom stop ons kort? En die, die lewe, die, die geestlewe waarin ons staan. En ek wil begin leer, die thema van verochend is, het gaan oor Godse droom vermyk en ek deel rechtig met julle wat in my stilte tijd gebeur. Dit is nie een preek nie, dit is maar net goed wat ek optel in my stilte tijd, en wat ek het met julle kom deel, soos wat ek het ervaar het. Wat ek sien is dat, blote kennis van die gerechtigheid van God, is nie genoeg nie. Blote kennis daarvan. Ons sien dit, dat, en ek ervaar het ook dat, om kennis te neem van dit, wat daar by die kruis gebeur het. Dis een ding om dit te hoor en dit te verstaan, maar dis een ding om dit deel van jou te maak. Ek weet nie hoe my te beskryf, en ek denk ons sal met die loop van die tyd sal ons daar by uitkom. Want, jy sien, die kennis van dit, van dit wat in die kruis gebeur het, is nie vir ons een waarborg van die lewe nie. Dit is nog nie die lewe as ek dit net gehoor het nie. Ek moet eerst plek vind in my lichaam, in my life. Ek moet deel word van my. Dan het dit die effect op my leven en dan het dit betekenis vir my. Maar ons gaan later daarby kom. Ek wil het maar net op die stadion beklem Dat die kennis wat ons gehoor het, is nie wat ek in my leven ervaar. Het is nie genoeg nie. As ons kyk na een voorbeeld, ja, voordat ek daarby kom is, is dat die kennis van die waarheid moet hier die geest van die Heere, van God, aan my geopenbaar word. En as ons daarna kyk, jy sê wat ek sê is dat, wat ek sê in my lewe is dat my denken moet verander, my leeuwwijse moet verander word, en dit moet een werkelijkheid in my lewe word. Ok? Dis hoe ek het verstaan. En dan, die voorbeeld wat ek wil aanhaal, is die bekende voorbeeld van, die waarheid is, is dat ek is gerechtverdig. Nee, dis die waarheid. Ek is gerechtverdig, ek is recht vir Godse geest, Ek is ten volle toegeris met die geest wat Jezus uit die doodheid opgewek het. Ek is met die geest as ek toegeris. Maar ek stop kort. Ek het die waarheid soveel keer gehoor. Dit is precies wat Johan sê volgend. Ek het die waarheid soveel keer gehoor. Ek ken die skrif. En ek glo dat dit die waarheid is wat ek hoor. Maar ek vang myself dikwels uit. Nog steeds met een gevoel van, met een tikkie van minderwaardigheid met een tikkie van onzekerheid, met in sekere omstandighede, in sekere situaties, vind ek myself nog, is ek nog vreesachtig af, oor sekere goed. So, en as ons gaan kyk, na selfs in die skrif, dan sien ons, die voorbeelde wat, wat ek wil na verwees is, as ons kyk na die ou testament na ouwens soos Abram en selfs David en Gideon, en al die rese, geloofsrese wat ons sê vandag, is geloofrese geweest. Selfs die ouwens het kort gestop van die heerlijkheid van God. Hulle het kort gestop. As ons kyk na die Nieuwe Testament, of nog nie, heeltemaal Nieuwe Testament nie, maar hier so in die Evangelies, en ons kyk na die disciples wat saam met Jesus gewandel het, hulle het gesien hoe die goed gebeur, hoe dat hy die wonderwerke doen. Hulle het dit beleef, hulle het sy mens van wie hy is, sy goddelikheid, het hulle beleef. En toch het hulle ook kort gestop aan die heerlijkheid van God. En dan sien ons in 1 Johannes, dit is my so skrywe, dit het my bevestig, as ons gaan kijk na 1 Johannes, en, ek, en julle kan het gaan lees, ook in Johannes 1, na eerste vier verse, sien ons dat, Die apostel Johannes, hy beskrywe in sy eerste brief die volgende. En weet jy wat, nie? hy geef vir ons een belangrike wenk, in my persoonlijke leven is dit een belangrike wenk wat hierdie over my gee, in termen van hoe om toe te tree, hoe om dieper in te gaan in die heerlijkheid in van God. Is dit die ons droom nie, is dit die Godse droom vir ons, om dieper in te gaan in sy heerlijkheid nie? is dit nie ons drome, en jy sê nie dinge, ons gaan net er kom ook, is om in pas te kom met Godse droom. want God begeer dit, maar begeer ek dit, is die vraag, begeer ek dit, en dan sien ons, wat beskrywe in Johannes 1, Johannes 1, van vers 1 af, dan sê hy die volgende, hy sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oog gesien het, wat ons aanskou het, Het met ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. En ek ben net stilstaan gauw by die skrif, by die gedeelte, wat van die begin af was, Johannes 1 vers 1, wie was van die begin af? Die woord van God, was van die begin af, nee. Met ander woorde, ons kan dit inskrywe daar, is dat die woord wat van die begin af was, die woord wat ons gehoor het, die woord wat ons met ons oog gesien het, Na wie verwijs hy hy so? Hy verwijs na Jesus Christus, die vlees vleesgeworde woord, nie. Wat tussen hulle gewandel het, wat saam met hulle geloop het. Hy sê, wat ons aan skou het. As jy gaan kyk na die vertaling, as het eindelijk, wat ons gepersief het, wat ons gevat het. En dan sê hy, wat ons met ons handen getas het. Want het is die woord wat hy van praat nie Jy sê nou, dan, dan vraag ek myself, weet, as ons, want ons het die woord ontvang. Ons het die woord ontvang. Die woord is vir ons gegee. Sy geest maak het vir ons oop. Ons is betrokken, ons is gedierig betrokken met die woord van God. Jy verstaan, tas ons die woord. En dit is wat ek vir myself ook vraag, weet, hoe tas ek, hoe vat ek die woord? Hoe sien ek dit? Hoe aanskou ek dit? Die woord wat hy van praat, en dan sê hy, aangaande die woord van die lewe, het die woord van die lewe wat ons hier van praat, het is met ander woord Jesus Christus self, en dan sê hy, en die lewe is geopenbaar, jy sê dit is een belangrike ding, is dat hierdie woord geopenbaar word, binnen in my, die woord geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig van, en ons verkondig dit aan julle, kyn jy sê die volgende stap is, is ons getuigd daarvan, en ons verkondig dit aan jylle. Die eeuwige lewe, wat by die vader was, en aan ons geopenbaar is. Die eeuwige lewe, die volheid van die lewe, is aan ons geopenbaar. Die woord, die volheid daarvan, is aan ons geopenbaar. Maar dan kom hy, by die volgende skrif, by die volgende vers. Hy sê, wat ons gesien en gehoor, en verkondig, hy, verkondig ons aan jylle, hy sê, so dat jylle ook gemeenskap kan hee, En ons gemeenskap is met die vader en met die seun Jezus Christus. Hy sê, ek skryf hierdie dinge so dat jy die blijdskap volkome kan wees. Die sleetel wat hy vir ons geesel is, in die tweede laaste vers wat hy sê, ons gemeenskap is met die vader en met die seun Jezus Christus. Hy sê in die gemeenskap, dis waar, Die woord van die lewe geopenbaar is. Dis waar ons om kan tas, dis waar ons om kan voel, dis waar ons om kan reik in smaak, soos wat David ook sê. In gemeenskap. in Johan, ek dink, dis die sleetel vir ons. As ons kyk na die term wat gemeenskap beteken, kon jy nou neer, die betekenis daarvan, van gemeenskap, beteken fellowship, die Engelse woord wat dwarsdeer in die King's Hymns gebruik woord, en dan beteken het ook as social intercourse, intimiteit in Afrikaans, is a social intercourse, dis a gesprek, dis a communicatie, is die volgende ene to communicate with one another, is om met mekaar te praat, om met mekaar te gesels, dit is wat die woord gemeenskap beteken, is om met hom te praat. Want jy sien, wanneer ek stil word, wanneer ek in my tyd, wanneer ek my afsonder, dit kan enige plek wees, het hoef jy notwendag net in a in a binnenkamer te wees, waar jy die deur toetrek nie, dit kan enige plek wees, waar ek my afsonder in my gedagtes, wat ek ek besluit neem in my kese maak, en sê, vader, net myself te gee, net begin te praat met hom, en my gedagtes te praat met hom. Dit is gemeenskap, dis die plek nie, waar, waar ons begin smaak, waar ons begin proe wat het is, wat hier die woord van God is, hier die waarheid van hom is, wat ons gehoor het, maar wat ons nou intiem ervaars met die geest van God. Ek wil hee, en vooral, als ons kyk na die volgende slide, wil ek hee ons moet gaan kyk, na Godse droom, Wee eens, en dit is een bekende skrif, en dit moet ek sê, ek is bij die, die, die kinders is ook hier volgend. Want ons ken jy die so goed, Godse karakter, wie hy is. En ek sê vir jou, as ek, as ek vir jou een pen en een papier geef, vir jou gaan sê, gaan skryf neer, wat is Godse karakter? Die kennis wat jy opgebouw het in die gemeente, oor hoe gelijk Godse karakter, gaan jy een baie lang lys van kan maak van hoe lyk God sy karakter. Maar dis een ding, as ek sê, om die lys te kan maak op papier, en dis ander lys wat jy gaan maak, net langs dan kan jy lys maak, en te sê, maar ek het God, ek ervaar God, ek beleef God, as een vader, ek beleef hom, as die voorsiener, ek beleef hom as, die heerlijkheid, ek beleef hom as liefde. Jy verstaan, as ek, as ek die lys, kan gaan maak uit my belevenis met om. Want waar krij ek daai inlichting vanaan? Dit krij ek net in gemeenskap met om. Dit is nie net van hoor nie. Dit is van belevenis met om. Om in gemeenskap te wees met om. Waar ons dit krij. Ek wil hier ons moet kyk na na hoe God, baie vinnig, jy weet net, ek ek ek een paar goed neergeskryf en dis so met my, my uit, wat ek dit net een lys gemaakt het van en soos ek sê, jy kan nie by byvoeg, want soos ek sê, dit is, om Godse goedheid te besing, het, ons het nou gesing ook van hom, jy weet, want hy is licht, en ons kan die licht besing, so as ons kyk na Godse karakter, dan het ek een lijst gemaakt van volmaak, hy is volkomerijn, sy skoonheid is perfect, hy is liefde, hy is die licht, Da is geen duisternis, da is geen skarweer, da is geen skemerte by hom nie. Jy sê nie, hy is my helper, hy is my voorsiener. Hy is my geneeser, hy is my vader, hy is my seen. Hy is alles. Hy is die sterke God. Hy is die gerechtigheid, hy is die lewe en oorvloed. Hy is die vrede, hy is die toekomst. Hy is die waarheid, hy is, hy is, hy is. Hy sê ook ek is. Hy weet alles wat kruid en oosem awesome is, wat goed is vir jou, is ek, sê hy ons. En daai God, wat so like vir die kinders, daai God, het een mens geskapen, met sy woord, toe hy spreek, toe skip hy uit, stof uit, skip hy die mens, man en vrou het hylle gemaakt. Nou kan jy vir jyself dink, jy weet, God, wat so is, wat so rein en wat so skoon is, wat so absoluut volmaak is. Hy skip die volmaakte. Hy kom ons nie iets anders skip as volmaak nie. En hy gaan verder en hy maak, en hy gaan nog een stap verder en hy blaas sy volmaakte gees, blaas hy in die volmaakte lichaam in. En hy noem dit mens. Yes, weet je, dit is my, dit is my awesome nie om te dinkt, dat ek in Jezus wat ons hier sit, is ons, ons is daai schepping, ons is daai creation, van die volmaakte, en hy blaas, sy gees, blaas hy, en hy geef ons vandag die kese om dit te ontvaar of nie te ontvaar nie, hy skep ons na sy beeld, en na sy, dit maar nie die skrif wat het net bevestig, as ons kyk na die volgende in, sien ons dat, Toe goor die mens kape, die eerste arm, die blueprint. Toe dupliceer hy, dis die blueprint. Toe dupliceer hy sy geest binnen in die mens. Met andere woorde, dit is deel van hom. Dit kan ons nie anders wees nie. Dit is precies soos wat hy is. Dupliceer hy en hy blaas en hy sit dit in die mens. En hy bemachtig die mens met die autoriteit. Met al die bemachtig die mens en ons ken die volgende verhaal, die volgende gedeelte ken ons, waar die sonde valt, soos wat God lyk, like, so was Adam, en toe kom die klein Adams, wat Jan gepraat het van, en toe kom klein Adam, in die vijand, en dit wat daarmee saamgaan, en ons sien die lys van negatieve goed, van vlees, van ongerechtigheid, van die wet, van die sonde, van die oortredings, van die straf, die vloek, die ziekte, alwaai goete, ek wil het eerst noem nie, alwaai goete, kom toe, en maak scheiding, en toe weet ons, hier kom God, Jesus, en hy kom herstel die mensdom, en dis my net die bevestiging weer, volgend, en ons sien dat, kan jy dit sien ouwens, die karakter van God, die karakter van Jesus, want Jesus was precies, soos wat sy vader is, was Jesus gewees, want hy sies vir sy disciples toe, hulle vond vraag maar, wees vir ons die vader, sê, Jesus vir hulle maar, hoekom moet ek julle die vader wees, as julle my geseen, het julle die vader geseen, dit is precies hoe Adam was, die tweede Adam, as ons kyk na, hoe Jesus verskil het, van die eerste Adam, voor sonde val, dan was die twee Adams, precies die selfde, was Seen van God, was kind van God gewees, maar Jesus moes gekom het, die tweede Adam moes gekom het, om dit te kom recht maak, om te herstel die verhouding tussen die pa en die seen, pa en die kinders. Daie verhouding moest herstel word. Kan jy sien dat die speelbeelde van God, die Vader, die seen Jesus Christus, en ons, die afstammelinge van Jesus Christus, die nakomelinge, en die geslag van Jesus, die eigenskap, die karaktertrekke, precies die selfde. Nou, ek wil net gauw terugkom na, Jesus, kom stel die mens weer volmaak voor. Jesus, neem alles weg. Die mens is weer volmaak. Voor God is die mens volmaak. En die vraag is, wat ek myself afvra, maar wat, hoekom is ek volmaak? Hoekom is ek volmaak? Die rede daarvoor is, is omrede Jezus Christus my door die, die offer aan die kruis, kom reinig het, en geheel en al, hy licht voorgestel het vir God. En wie jylle nie, en, en hierso le ons, kan ek sê, ons probleem. En dit is namelijk, dat my focus, vir my as mens, vir andere olieveren, is my focus, meeste van die tyd, op myself. En as ek naar myself kyk, in termen van wat ek doen, dan bevind ek myself in moeilijkheid, en dit raak my af, en dit veroorzaak die minnawaardigheid, en al die goedkies wat so nou en dan uitkom. Maar die wenk wat hy vir ons gee is, die focus, moet wees op Jesus Christus. Want die sien, Jesus Christus, is die een, wat vir ons alles bewerk het. Jezus Christus is die een, wat alles kom recht maak het, so ons volmaak kan wees voor God. So met ander woorde, as my oog is op Jezus Christus, op die lam wat geslag is, die offer wat gebring is, as my oog daar is, dan verval die ander goed, want ek focus dan op die volmaakte en as volg van daai volmaakte, is ek volmaak, en nie andersom nie, want jy sê, en geloof, ons sê, en dis waar, Jan het ek ook opgetel, wat ek gesê het, van die klein geloof, van my geloof, my geloof is noodzakelik natuurlijk, om toenadering te soek, om te kom tot by gemeenskap, maar daar vandaan in, staan ek terug, en al wat ek en al wat ek dan geniet, want Godse geloof trek my in, in gemeenskap verder. En hy is die een wat versien, hy is die een wat al hy ander goed is, kom dan by. Maar die uitdaging is, is om te kom, om my geloof so in te span, en die energie so te gebruik, om toenadering te soek, om kese te maak vir hom, om te kies, want dit is nog steeds, blye kese, dit blye kese, Want jy sê wat Jesus ook sê daar in Johannes, hy sê dat niemand kom na die vader behalwe dier my nie. Niemand kom na die vader behalwe dier my nie. Want ek sal nooit voor die vader kan kom in heiligheid, in daai heilige grond kan kom van gemeenskap. As my gedacht is, vol duisternis is, en vol van al die elemente wat hy sê toe in klein arm gesien het as dit my oorheers, en ek hou vast aan daai goed, weer hou het my, om toegang te vind, tot by die allerheiligste. So wat is die geheim? Die geheim is, is om dit te vat, wat Jesus gedoen het. En te sê, Herre, maar, dankie vir die offer, wat jy gebring het, en ek weet, en ek, ek is oortuig daarvan, en ek, en ek is seker daarvan, dat jy vir my die pad opgemaak het, jy het die verhouding herstel. Daai waarheid is vast. Dis die begins, dis hoe kom, en die gemeente is so baie klem geleverd op daai beginsel van gerechtigheid. Want daai beginsel van gerechtigheid maak vir ons dit moendlik om in te gaan tot in die allerheiligste. Want onthou, duisternis, licht en duisternis is onversoenbaar. So, daarom moes God ons heilig maak. Want hy kan nie verhouding met die duisternis heen nie. Daarom maak hy ons volmaak En dis die uitdaging om te gloe, ouwens, dat ons vermaak is voor Christus. Dis die uitdaging vir ons as kinders ook, is om te weet. En dis ook om het so belangrijk is, dat ons, ons kinders die waarheid van kleins af leer en inprint, en dit in homie en prate daarvan, op sy hand te skrywe, op sy voer, hier te skrywe, van dit is hoe goed God is, so dat hulle kan groot word en groei in die goedheid, dat God een goeie God is, dat God die mens heilig en perfect gemaakt het voor hom, en dat hy verhouding wil hee met jou, want hy wil met die heilige, met die ene wil hy verhouding hee, met elke mens, wanneer ek myself, die product binnen in my mis kyk, en eers God, my maker raak sien, sal ek verstaan, hoe awesome ek is, is een belangrike en daai ook, jy weet, dat ek die maker sien, dat ek in die product oordeel van ek, ek maak het nie, of ek is wat, wat, wat nie. Maar God het my geskep. Kyk na die skeper. Kyk na Jesus wat die prijs kon betaal het. Dit is waar ons vast hou ons. Dis alzekerheid wat ons het, is dat God die skeper, wat ons volmaak gemaakt het, en Jesus wat zeker kon maak, nadat die mens opval het om dit te herstel, om die verhouding te herstel, om ons weer geheilig te kry, eenmaal met een offer. Dit is ook om het so belangrijk as die doop weer eens, die doop, so ons ons kan bevestig in die dood van Jesus Christus en dat ons saam met omgesterwe het en dat ons saam met omlewend gemaakt is as nieuwe skepsels. En nie as een ouwe skepsel, as een ouwe koppie van iets nie, maar dat ons werkt dat die blueprint is van Godse droom van wie hy wil ons moet wees. Wat betekend dit Het beteken dat ek is nou recht vir gemeenskap met die koning, van alle konings. Omrede ek volmaak in Christus is, kan ek nou gemeenskap heen met die vader. Ek kan nou met vrijmoedigheid ingaan tot in die allerheiligste, sonder om te vrees, sonder om skaam te wees, sonder om weg te kryp, soos wat Adam, die eerste Adam, toe hy achterkom hy is naak, sonder om te gaan skylings soek om weg te kryp. Kan ek nou enige tyd, kan ek ingaan en met om gemeenskap hee. Jy sien, en dis die groot, en dis hoekom minderwaardigheid, ouwens, is ons grootste vijand in gemeenskap. Want dit weerhou ons van gemeenskap. Ons kan nie gemeenskap met God hee, as ons in minderwaardigheid sit hee. Ons kan nie toetree tot om, as ons in minderwaardigheid sit hee. En, kom, en dis hier die ding waar die vijand gebruik om ons weg te hou van God af. Om ons weg te hou van gemeenskap af. Want jy sien hoe harder ek werk, hoe meer tyd ek spandeer, en hoe groter sukses ek maak om my leven, hoe meer verbloem ek my minderwaardigheid en hoe beter kan ek voel oor myself. En ek dink daardoor gaan ek nie meer minderwaardig wees nie. Jy sien, dis alles pogings van ons Die vlees Die vlees pogings om vir ons een stand voor God te probeer bewerk. En stier daarvan om net te aanvaar wat Jesus, dis ook om hy sê, jylle kan nie tot die vader gaan, as jylle nie door my gaan nie. As jylle nie verstaan wat ek gedoen het nie, as jylle dit nie jylle eie maak nie, daai kennis, openbaringskennis maak in jou leven nie, gaan ons nie uitkom, by die heiligdom van God nie. En gaan ons die heerlijkheid mis, die heerlijkheid beteken, Om te verstaan wat ons oorspronkelike doel was, toe God ons gemaakt het. Om dit te snap en om dit, jy weet om dit nie te begrijp en om dit deel van ons te maak. Wat rol speel kees is, het ek gevraaf myself, wat rol speel kees is. En nou, soos enige verhouding is gemeenskap met die ander partie kees soos wat liefde kees is, God het voor die grondligging van die aarde al klaar gekies. God is recht vir die verhouding. Hy het lang al klaar gekies. Want albei partijen moet kies in die verhouding. God het klaar gekies. Van die grondligging af het hy klaar gekies. En nou bied hy vir ons die geleentheid. En hy sê, hier so staan ek. Hy het gelees, Johan het gelees vir van, wat sal my sky van die liefde van God? Breedte, hoogte, diepte. Onder die grond, boe in die hemel, enige krachte, machte, niks, sal my kan skuif van die liefde van God nie. Behaal is as Johan gesê het myself. En dit leer my kese. Ek kan kies om nie die liefde te aanvaard nie. Ek kan het kies, ek kan kies om dit, of ek kan het kies om dit te vat. En die belangrike ding is, God forceer ons nie in die verhouding nie, want dan sit die liefde nie. Oké, okay. God forceer ons nie daar, en dis ons eie kese of ons in hierdie verhouding met hom wil staan of nie. En dan sluit ek af, wat er rol speel geloof? Want dit is die vraag wat ons vraag, en dit is wat ons met groot gewoord het, is dat hoe meer geloof ek het, hoe meer gaan dinge van my gebeur. En hoe groter geloof ek het, hoe groter die dinge, hoe kleiner die geloof, hoe kleiner die dinge wat met my gebeur. Werk goed soe, As hy aannemer van die persoon, met andere woorde, as jy perform in geloof, dan is jy voer in die rij. As jy nie perform in geloof, nie staan jy achter in die rij. Ons het allemaal die selwe mate van geloof ontvang, en dit is namelijk om te aanvaard wat Jesus Christus in die kruis gedoen het, en om te kese te maak en toenadering te soek tot God, met andere woorde, in gemeenskap met God te gaan. Dit is die geloof wat hy van praat. En Godse geloof is daai geloof, wat ons intrek in die heerlijkheid in. Jy sien, maar ek moet my gee. Ek moet myself gee daarvoor. Ek moet tyd maak daarvoor. Ek moet keeses uitoefen. En te sê, hierdie ding, het nie nou spasie in my leven nie. Het nou, ek het die begeerte, ek het die behoefte aan God. Jy weet, en dis die, die uitdaging is, dat ons meer en meer daai begeerte is gaan kry, in ons alledaagse leven, van wat ons opstaan, tot vanaan is ons geslaap, meer geleentierig van die urge gaan krywe my om toenadering te soek tot God, om in gemeenskap te kom, net om my gedagte is, gemeenskap te heen met hom, en sted om te wacht, en te sê man, ek gaan dit vanavond doen, as ek by die huis kom vanavond, as dit lekker still is, dan gaan ek nou dit doen, en sted daarvan, as jy behoefte kom, om dit dadelijk te doen, en dit is Godse gees, hy praat so met ons, hy wil het deel, hy wil iets deel met ons, so ons ons te gee, om oor so te ontwikkeld, dat ons meer en meer in die dag, begin meer en meer oor, maar yes, God wil vir my iets sê, dan gaan ons kom, by die rust en vrede, van om te weet hoe voel het, om ten volle content te wees, in die teenwoordigheid van God, want jy gaan by een punt kom, waar ons voel, maar in ons weet, nie weet, of het nou slaaptijd, of nie slaaptijd is nie, of ek in een vliegtuig sit, of in een kar is, of waar ek ook al is, ek is in Godse teenwoordigheid, ek is by om, hy is in my, hy is dier my, waar dier my, hy is oorals, is hy. So, um, dit is die uitdaging vir ons. Um, die laatste ene vir al die so, geloof, en dis om in te gaan in gemeenskap in met hom, is dat dan, wanneer sy geloof inskop, brande issues, soos versiening, beskerming en geneesing, goed brand weg, in sy teenwoordigheid, in sy licht, verdwijn goed. Dit is nie een saak nie, dit is nie meer een issue vir ons nie. Want in die licht, in die teenwoordigheid, in die gemeenskap met hom, is dit een volmaaktheid. Ons beleef een volmaaktheid. Ons beleef die volheid van die godheid. Ons beleef die lewe dan. En dit is vir stel om te wees. Dis wat hy wil hee, ons met vierende dag uur hee die vierende dag uur beleef, is om die volheid van die lewe te belewe. Hy sê, hy vertel hier goed, so dat jylle vreegte volkome sal wees die die wenk wat hy gee oor gemeenskap. Kom in gemeenskap met hom, en jylle sal sien dat jylle vreugde volkome sal wees. Want jy sien die plek waarna het ons wil gaan, want het is hier, in die oomlikke wat ons is saam met God, in sy tenwoordigheid is, dit is hier waar ek met God kan praat soos een vriend, so mond tot mond gesprek kan he met hom. Dit is waar ons die kwestie soos versiening, beskerming, genees en wegbrand en sy licht, waar het verdwijn, waar waarheid betekenis krij, die woord wat ek hoor, wat ons so hoor en hoor en hoor, Dis daar een gemeenskap wat die waarheid betekenis krijg in my leven. Hy sê, waar ek dit kan tas, waar dit een werkelijkheid word in my leven, waar ek myself in die kan aanskou as een kind, en dis daar waar ek recht om nie te wees. Nergens anders nie. Dis een gemeenskap, een fellowship, en in sy awesome tegenwoordigheid te wees en dit is volgens jou alkeer een uitdaging, is om hierdie kese te maak in jou leven, as die oomlik daar is, om kese te maak, en dit is een rationele besluit wat jou moet neem, want die sien, mens is geneig om het uit te stel, om te wacht daarmee, en te sê, maar ek gaan het nog doen, ek gaan het nog doen, ek sal het nog doen, maar wie jy, die, die uitdaging is, om te begin daarmee, is om toenadering te soek, om die kese te maak, van, om gemeenskap te heem met die vader, want dis daar, in daai lig waar al die goed, wat vir ons oonskynlik lyk na issues, waar dit totaal vernietig en weggebrand word in sy licht. Ok, ek sê julle daarmee, die die week wat voorlee, en baie sterke met dit. Ek weet nie of daar enig iemand is wat iets wil sê op die stadion nie, wat iets wil bijvoeg, wat al bevestiging gekryd van woord, sê so, julle welkom, kom ons maak jy oor toe, vader dankie vir vir jy vader wees, dat jy vir ons een vader is, en dat by jy geen twyfel is, oor ons heiligheid, en oor ons stand, en hoe recht ons is vir een vouding met jy nie. Want die seen, die seen van die mens, Jesus Christus, het enige iets wat, wat scheiding gemaakt het, weggebrand, weggevat jyre, en is daar wat jy ook staan, In dit is daar wat ons as mens ook kan staan. En te kan beleef wat het is om in gemeenskap met u te hee. Heere, ons begeer om meer en meer tyd te spandeer. En dit is ons deel, dit ons veramwooligheid, dit, dit is wat ons geloof werk. is om daai toenadering te soek. Daai deel kan u nie vir ons doen nie. Ons beseft dit vader. En uh, ons eer u vir vir die geleentheid, vir die kansen wat jy ons gee in ons levens, so ons kan recht maak, en kan, dat ons kan terugkom, en dat ons kan groei, heren, in die hele wat jy vir ons bestem het. Ons sê die week, wat voorleer vir elke van ons, en, en alles wat gedoen word, en dat ons oore sal hee om te hoor, as jy dier die geest met ons praat, wanneer jy ons uitnooi, om menskap met jy te hee, met jy te chat, en met jy te sit in gesels, sêre, soma over alles, ons harte deel, ons te ontbloot voor jy, jy te begete daarna, vader, want jy het jy self ontbloot, en die kruis het jy sien ontbloot, sêre, so ons, geen minnewaardigheid, te hoef te he, en skaam te wees, wanneer ons met jy deel, oor ons gevoelens, en oor ons binneste, en oor wat ons dinkend, wat ons beleef, die Vader. Ons eer dit daarvoor. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen.